Eh, bueno ahora se trata de que la voz la tenéis vosotros eh, maría José tomará palabras y yo os iré pasando el micro bueno en primer lugar buenos días y gracias a la, a la asamblea de San andreu y gracias a los dos exponentes eh, santiago y y bueno bueno eh, sí viejo a ver eh, nosotros desde la asamblea de parados de Barcelona. Nos hacemos una pregunta cara a estas elecciones y, y nos hacemos la misma pregunta que ustedes han expuesto. A ver, independencia, in inde-independencia. Demasiadas sílabas, demasiadas forma demasiado mito, sin decirnos qué tipo de independencia, con qué carta como constituyente, que lo soy también, ¿eh? con qué carta constituyente nos hacemos los catalanes para poder hacer independencia, esta ley electoral injusta que no nos deja cabida a los ciudadanos de a pie eh, a poder hacer, poder hacer política. Nos la tienen copada todas las instituciones, digamos, constituidas. Porque lo primero que tendríamos que hacer es desconstituirlas, empoderarnos, hacer una nueva constitución del pueblo para el pueblo desde abajo arriba y fíjense ustedes que si esta asamblea empezar a hacer política y empezáramos a ir como silla de concejalía de barrio. Y así sucesivamente hasta el gobierno. No tendríamos jefe de gobierno y sí tendríamos asambleas ciudadanas, constituyentes o no, pero asambleas ciudadanas. Nos preguntamos que la independencia, eh, la fuerza política, eh, acumulativa de los ciudadanos que podríamos presentarnos si nos presentábamos los parados como organización, como organizados, pues tendríamos 750.000 votos, más que convergencia y unión. ¿Vale? Entonces, no nos dejan, no nos dejan, simplemente nos desmontan toda iniciativa popular que no esté con un catecismo ideológico detrás ¿eh? el, el poder hacer la política. O sea, poder lo que verdaderamente has dicho vivir, dejarnos vivir, ¿bien? Entonces veo que lo habéis reflejado muy bien y que todavía y tenemos, tenemos duda a quién vamos a votar que no sea a, a qué. Esa es la pregunta que nos hacemos y esa pregunta nos lo hacemos personalmente, no la hacemos desde Grupo Social, etcétera. Muchas gracias, yo también lo dejo aquí, no tengo solución todavía, gracias. Eh, vamos a, antes de que respondan ellos, diguemos, turnos de paraules i així. No, jo ja he que avui michecat tots recolllons. Que michecat tots recolllons. llavors hi han varis coses que m'han fet posar una mica la la pell de calina i és quan eh, s'ha parlat d'una segona transició, si us plau. Prou. La decisió ja vam tindre una i ja i hem vist, ja hem vist de, de què ha anat, potser parlem de ruptura, però les esquerres, vull dir, realment han parlat de ruptura? No, si ens la dreta ens ha davantat per l'esquerra, per la dreta, per dalt i per baix, perquè la ruptura l'han fet ells, ells han trencat el pacte social i han fet una ruptura, i no sols una ruptura a Espanya, sinó una ruptura europea, abans es parlava d'una Constitució, jo recordo que s'ha intentat fer una Constitució Europea i, i, i la van denegar, però recordeu que la van denegar perquè aquesta Constitució només parlava de la, les finances capitalistes d'Europa i no parlava mai de ningun pacte social i per això es va recheçar i llavors van anar a Portugal i van fer un pacte i ens la van colar la mateixa Constitució per, per un d'això. Llavors això ho empalmo amb, amb el lema de la manifestació del millor i mig de, de persones, un nou estat d'Europa. Per què? Per què? Si Europa no té ningú Constitució, té una manipulació financera total de, on està clar qui mana, però que a més eh, hi ha una cosa que encara m'indigna més, un milió i mig de persones perquè van sortir al carrer, no sols per la independència sinó per la independència ara perquè hi ha un moment sociopolític i realment eh, financer molt greu per les classes populars per això va sortir un millor i mig i el senyor Mas va aprofitar aquest senyor i mig per convocar eleccions per intentar obtindre una majoria absoluta que si no el té poc li faltarà, és una altra manipulació d'un partit de dretes i capitalista i el que es deia abans sobre la independència, per què volem la independència? Jo, La independència perquè en mànim Convergència i Unió ja se la pot quedar, ara una independència perquè pugui fer un país d'esquerra progressista, liberal, etc, etc, etc, sí que la vull, m'agrada, m'encanta, sóc independentista en aquest sentit. Ara, quina esquerra tenim aquest país? Tenim una esquerra que no és capaç de posar-se d'acord per plantar-li cara a Convergència i no sí, perquè Esquerra Republicana ja diu que escolta vull dir, si només es parla d'independència, doncs pues, alà, ja em junto Convergència i Unió, i no sé quins més partits eh, que, que, que tinc, quin ventall de possibilitats tinc jo a l'Esquerra, tu deies a les Cups, bueno, d'aquest servirà que tinguin un, dos, tres diputats, jo ho sento, potser també els voto, però aviam els voto com puc votar nul, en blanc i tal, vull dir amb poca esperança. Eh, el que sí que veig molt greu és que el senyor Mas hagi manipulat un milió i mig de persones que van sortir al carrer amb bona voluntat pels seus interessos polítics i que ningú, ningun partit d'esquerres els estigui criticant això, això sí que es veu i el més greu encara és que encara els partits d'esquerres no s'hagin de que hi ha una fórmula que va funcionar l'any 36 que és l única fórmula d'esquerres que ha funcionat en aquest país és en aquell temps es va dir, ara li podeu posar el nom que vulgueu un front popular d'esquerres és la única forma que tenim de portar a un país com Catalunya a la independència però una independència política diferent a tot el que es pugui estar movent, és a dir a una independència més semblada d'Islàndia que pugui fer la seva pròpia constitució, que la constitució no sigui una transició que va anar de la formació de l'Esppíitu nacional de la constitució espanyola és la constitució que tenim i que la dreta ens lareu quan li surt els collons i perdó eh, com el llibre Sant com la Bíblia i igual que els capellans fan amb la Bíblia també diuen sí però aquest trosset de la Bíblia noi not' pots prendre al peu de la lletra sin embargo aquest trosset va a missa mantenem o sí sigui que nois, jo ja us diré una cosa sincerament, com que en sento un esclau d'aquesta societat, jo votaré convergència i unió perquè no puc votar la caixa i el senyor feiner perquè no es presenten, però és que realment es'en que presentar perquè qui mana com a mínim que el puguem votar. Jo mismo,, bueno, jo queria fer una, una pequeña intervenció, que és es que ha una palabra... En, en... Que, se me, ...que últimamente me asusta un poco que en todos los debates se habla de la soberanía del pueblo... ...y el concepto pueblo eh, personalmente me asusta un poco... ...porque parece que sustituye al concepto ciudadano o al concepto individuo... Y, ...y me da la impresión de que el mando cree en la soberanía popular cuando al mando le interesa... ...si llenas el Paseo de Gracia el día 14 no seremos soberanos, pero si lo llenas cuando al mando le interesa, sí seremos soberanos. Es decir, el concepto de soberanía utilizado, digamos, se utiliza para cuando a nosotros nos va bien, sois soberanos, cuando no nos va bien, entonces tenéis libertad de expresión, libertad de manifestación, sois muy simpáticos, pero no, pero no va por ahí. Y otra cuestión es que me parece que, hubo había un teórico bueno que hablaba de que, es, que personalmente creo que estamos en un proceso de, de recapitalización de apropiación de lo público por parte de lo privado que es una forma de como siempre digamos de acumulación primitiva de capital de vuelta a este a este tema y a expropiar lo público para privatizarlo quiero decir no sé si se si, si Cataluña será independiente o no no lo sé però Catalunya tindrà una red sanitària privada igual que lo tindrà Madrid. I no sé si a lo mejor el único derecho que vamos a tener al final es elegir si estamos en un estado o en otro pero todo el resto de derechos van a desaparecer. Hola, bon dia. Eh, jo com a senyor d'identitat, eh, ho diré molt ràpid, eh, a mesura que vaig gaudint de la madurez. Vaig entenent cada dia més que la millor barra per penxar una bandera, una senyera pels puristes, és la barra de la dutxa, perquè ens va molt bé per poder ser aixugada d'alta a baix. A partir d'aquí, jo busco un partit on depositar el meu vot. Un partit que digui que cada tres mesos penxarà a internet les comptes, una compte d'exploatació de qualsevol organisme públic, sigui ajuntament, sigui el que sigui, qualsevol organisme públic, cada tres mesos, ingressos i despeses amb això tindré prou. I després, un partit que lluiti per les llistes obertes, Que no em facin anar eh, com diré, el dia 25 eh, amb, la, amb la, no sé, que actualment no sé en qui collons has de votar. Tinc molt clar en qui no he de votar, però en qui he de votar no ho sé, no ho sé. Ara el meu vot d'aquest vegada serà per anar en contra de. Vull dir de, parlem d'independència, bueno, jo, com que per la meva feina he sortit molt fora de Catalunya, jo quan anava per aquelles autovies, que aquí són autopistes, de Castella, d'Andalusia, i no pagava un duro, i venia aquí i anar i tornar de Girona, que vaig anar l'altre dia, em costa vora 20 euros per l'autopista, senyors meus, quants catalans n'haurien de sortir i fer les comparacions? Quants catalans se'ns caurien els collons al terra de Sibéns ser primers han posar l'euro a la recepta i ningú ha sortit a, a, a... no ho sé, bueno, anava a dir ja... D esbarassades d'anar a la plaça de Sant Jaume, però dir això ahi mateix a la nit, suposo que molts ho veuran al mas, eh, quan li van preguntar, li va preguntar al Jordi González, per, pel tema de l'autopista mateix, va dir no, no, l'autopista es continuarà pagant, vosaltres sabeu la de vegades que està estar amortitzada a l'autopista de Mataró? Jo no demano, com diuen, estic d'acord, vale, hi ha una crisi, no pot ser tot gratuït, però hòstia, podem anar i tornar a Mateu per 50 cèntims, senyors, i no es perden calés eh? si hi fos una, una, una empresa estatal, o sigui, pública, no no no es perdrien Calès, que cobrin pel manteniment i pel sou de les persones que hi han. No, I ja sí que d'acord. És com, hosties, s'encauen uns collons al terra de veure un alcalde de la dreta com el com el Miquel Garcia Vial de Badalona negociant amb els bancs per comprar pisos i posar-los en lloguer social. S'encauen uns collons al terra i s'encauen uns collons al terra quan l'Esquerra, en el Tripartit, ja Bé, bueno, ja no ens trobo pel terra, res més, gràcies. Bé, bueno, si votar, si no votar, l'abstenció, si això... Sí. Si fem el joc a la dreta, si no votem partits d'esquerra... Sí. Sobre aquestes qüestions, mmm, no sé, jo introduiria dues coses. Una, el... per sortir d'una si és bo... No es votar. O si sigui, veure, situar el vot en el procés històric. No, no és lo mateix votar ara que fa 100 anys. No és lo mateix votar amb un, nosaltres aquí, que votar, per exemple el Pakistan. El Pakistan pots modificar una petita llei que el millor logres que, que una nena que volen matar ara. Eh, per haver mirat uns nois, per exemple, pots modificar aquesta llei. No, no és el mateix, això, i la segona cosa, eh, posats ja en aquí, és a dir, no és el mateix en un lloc, ah, i per exemple, històricament veiem que el vot, inclús la lluita pel vot, ha sigut un procés emancipador, emancipador no? lav situats ja aquí eh, jo, tal com es presenten a les eleccions i tal, eh, el que veig o el que diria és que és poc important. O si sigui, votar o no votar li trauria, li trauria importància. potser abans jo havia estat més per eh, per l'abstenció, la, inclús treballant pel al procés d'abstenció, que som la majoria, etc etc. Cada vegada veig més que diria que és, que és poc important, és a dir és millor som pitjor uns que els altres, això és evident no? però bé la política que poden fer el que poden desenvolupar, està allà ja molt marcat per l'economia, diguem-ne que és el que man i no? eh, els que manen són els que no podem votar, no? els que estan a darrere de tot això i aquests nosaltres no els votem. Per tant, jo trauria importància en el fet del votar. Queda, queda l'altra qüestió de, del mal menor, no? Sí, eh, potser... Però bé, bueno, també és una mica xantatge fent-nos elegir entre dos coses que, que, que no vols no? Que, que no hi estàs d'acord. Això ha sigut una cosa. i després l'altra que, que els dos de la taula han, han posat jo no, no, no havia pensat amb la qüestió aquesta del 15m i a l'onze i la diada no? les dos grans bé crec que està que és un tema per, per pensar-lo tal el que hi han dos coses per exemple d'entrada que veig que, que és a dir que, que són due coses tan diferents. No? És a dir el 15m bàsicament és autoconvocat no? nosaltres anem allà perquè ens autoconvoquem, etc etc i, i la diada és convocada pels mitjans, etc. No? Això ja és un, és un canvi em sembla molt important. I l'altre punt que des de la diada es fa des de la legalitat més legal eh? mentre que tot el 15M es fa des de la il·legalitat eh? llavors és un altre canvi important i suposo que hi ha més coincidències crec que és un tema recurrent important però de moment veig aquestes dues qüestions jo, jo voldria contestar sí, perquè per, per, no se'ls repeteixin després, no? eh, però molt ràpidament, ràpidíssimament, eh? Al, algunes de les qüestions, no? Um, eh, Bé, bueno, eh, per què serveixen? És cert, eh? Eh, estic absolutament d'acord en que el vot és molt, és, és molt important i és molt poc important, eh? efectivament, és molt poc important des del punt de vista de que eh, no canviarem a dins del Parlament i a dins d'aquesta democràcia re? i per tant, eh, votar pensant que eh, tenim a la mà una decisió tan important com que es poden canviar les coses des d'allà, doncs això és un error. Però al mateix temps és molt important des de quin punt de vista? Des del punt de vista següent. Nosaltres hem aconseguit mobilitzar-nos, hem aconseguit autoconvocar-nos, hem aconseguit, i és absolutament clar, que de manera diferent entre el 15M i la Diada. Són dos repertoris d'acció col·lectiva completament diferents eh? I, i per tant no... Eh, no són des del punt de vista del que són políticament dos eh, convocatòries homologables. Però atenció perquè em costa moltíssim creure que fossin dos grups socials completament dissociats i que no hi hagi un solapament de la gent que va anar a la diada amb el solapament de la gent que va venir al 15èm, que aquest solapament visit sigui molt massiu. I per tant, eh, jo penso més en la comparació des d'aquesta perspectiva, des de qui ha anat, no tant des de la perspectiva de qui convoca, i sí que és cert, des de la perspectiva de qui convoca evidentment és millor que convoquem nosaltres que no siguem nosaltres convocats eh, per l'establishment. Vale. Doncs, um, per què d'on s'hi fa una diferència? No sé si heu vist coneixeu el cas de la Mònica Oltra, eh, al País Valencià. Eh, a veure, de vegades el fet de tenir una alta veu a les institucions de les lluites del carrer pot ser un factor molt decisiu. Eh? A València s'han enfonsat per primera vegada i després de molt de temps s'han ha, enfonsat el Partit Popular s'han enfonsat les enquestes i per primera vegada poden, poden canviar les coses. A mi, jo no vull tenir, eh, lo clarament, eh? jo no vull tenir l'excusa al Parlament per tenir un partit més ni per tenir el partit de l'autèntica la i veritable representació de l'independentisme veritable i de l'esquerra veritable i tot això. No, jo vull tenir el David Fernández, jo vull tenir el Quim Arrofat, jo vull tenir el Jordi Martí Font, jo vull tenir una sèrie de gent que connecta els moviments que sé que faran política com la fan les CUPs als petits ajuntaments, és a dir, que la faran en contacte directe i subordinats a les polítiques, no, de, a les opcions no, de mobilització de, del Parlament. Algú deia i amb tota la raó que, que vols que eh, no, deies, no, que que que vols que pengin, eh, els comptes, que, que expliquin, eh, que, que siguin transparents, que siguin opcions, a llistes obertes, eh, el procés pel que s'han votat eh, els candidats actuals de les CUP demostren una cosa i això és el que ens incentiva molts estarà a favor anar a votar a, a l'escuP, eh, que el que li agradaria als aparells de partit interns de l'EescuP, MBDT endavant, senyors, no és el que ha sortit. I per tant, es prova de que les llistes són prou obertes dins d'aquest món eh, com per hi i hagi com a mínim opcions eh, aè es remogui la cosa. Uh, no és certament el procés que jo hauria volgut. Jo hauria volgut unes CUP que no haguessin anat com CUP, Haria volgut unes CUP que haguessin anat com les amb, amb més gent, amb les candidatures alternatives del Vallès, amb moviments socials, amb la plataforma d'afectats de la hipoteca, a un procés realment com el del 15M, a un procés obert a les places, assumint que si no es pren el programa de les CUP i no es pren els objectius prioritaris de les CUP i es fa una altra cosa, doncs vinga endavant perquè són tots un nic col·lectiu, una única voluntat d'anar en aquesta direcció. Això m'hauria agradat. Això és com l'hauria fet jo. Malauradament doncs no estic en condicions individualment de fer un procés d'aquest tipus i el que han fet ells és el que han fet. Què hi farem tu? Donc ara bé crec que això ens porta eh, a un altre tipus de discussió i ens porta a veure l'immens valor que pot tenir el disposar de dos, tres quatre diputats al, a, al parlament. Gent que esti allà fent esclatar la maquinària de la democràcia representativa, fent esclatar la maquinària de la delegació del vot. Eh, imagineu una cosa, penseu que el dia del, del bloqueig del Parlament que tots, inclosa iniciativa, van signar per unanimitat a favor d'aquestes meravelloses institucions nascudes de la immaculada transició i de tota la punyeta, us penseu que això l'hauria fet el David Fernández? Us penseu que això no l'havia ni que sigui per, el, no? per pura eh, desmarcar-se? Doncs jo personalment, coneixent la persona, us puc asseure que no l'hauria fet i hauríem tingut un escenari completament diferent. No hauríem tingut aquest escenari de eh, reafirmació permanent no? De, de, de crear un espectacle de la política on sempre la democràcia aquest està realment existents permet justificar la ra cínica i que les coses no es puguin canviar. Com a mínim hi hauria altres. Més encara. Permitem-ho que parle com politòleg, un moment. el muients socials sabem que la mobilització social depèn moltes vegades duna cosa que es diu estructura d'oportunitat política. L'estructura d'oportunitat política moltes vegades és les divisions internes a dins del règim. Si hi ha una organització declaradament eh, que intencionalment vol crear aquest trencament a les institucions, tindrem estructures d'oportunitat política. O per dir-ho d'una altra manera, tindrem moltes més possibilitats de que el càlcul de l'acció col·lectiva de la gent individual sigui més favorable a la mobilització social que si no hi ha ningú. Un exemple, els estudiants es van mobilitzar amb el Pla Bolonya, van lluitar contra Bolonya, Quan van acabar les mobilitzacions? Quan, la, quan els estudiants es van quedar bloquejats? en un moment molt concret, quan es va aprovar per unanimitat una declaració a favor de la implementació de Bologna que deixava els estudiants contra tot el Parlament i sense aliats al Parlament, sense opcions d'entrar, interferir i intervenir en el procés legislatiu, Eh? i a la mateixa manera a, no, a la mateixa vegada que s'estaven quedant aïllats, els estava fotent d'hòsties al carrer, ens al correr, encara me'n recordo la carrera que va haver de fer al carrer Princesa, eh? per legitimar precisament aquest acord per unanimitat, eh? subordinant al neoliberalisme més xungo i més cleptocràtic eh? el, el que és el futur de les universitats. Per tant, no podem permetre que això torni a passar. Eh? Aquest és un motiu per a mi, i insisteixo, eh? crec que a la, a, si, si es vota CUP, s'haurà d'assumir també la responsabilitat enorme de pressionar i de controlar i de tenir absolutament a les CUP sota, eh, sota control, és a dir, exigint-les eh, el compliment d'aquests punts d'acció programàtica i el seu desenvolupament. A mi no em val, eh? les CUP després de les eleccions haurien de fer molt, ara estan en campanya i estan fent totes les per això, però eh, això no és només un principi. Vale. Eh, una cosa més que, que volia dir, i acabo, <laughs> perdó. Eh, eh, Bueno, rei, no, mira, no m'lio, venga. Jo, el, curt perquè ja és molt tard. El que volia dir, en certa manera, amb de la segona transició, tot això, però això els no més el menys, és que eh, en certa manera el, és l'hora de la política. Vull dir que això és, que tots ho, ho hem entès, Vull dir que és l'hora de la política però jo no ho veig tant, tan senzill com el rellmundo. És a dir el, el, el, subs, el sistema polític sense ah, no, ah, fons, funciona amb un codi, un codi eh, que és el govern i l'oposició. I tot el que no s'expressi en aquest codi, és a dir, en aquell llenguatge, un gran eh, eh, autor deia que és soroll, és dir, tot el que no s'expressi en termes del llenguatge polític, govern o posició, és soroll, és immadurer juvenil, etc. No. Llavors, el... va dir tenir una persona allà que digui una altra cosa, doncs no, no, no, no funciona. És a dir, el, la, la qüestió clau és com trencar un codi que és el que organitza la política. Llavors, eh, trencar el codi, que organitza la política i ho porta tot això al govern oposició alternatives etc etc és el gran problema ja he dit per això estic d'acord el que tu és no? la qüestió no és tan si votem o no votem sinó quina altra política és possible ja dir quina altra política és possible perquè tenir dos persones al parlament va estar molt bé però, però no és una altra política no? I, i aquí un, penso que connectar amb el ningú se presenta, Vull dir, portar al final el ningú se presenta, això sí que buidava i deslegitimava, Vull dir, portar al final el ningú se presenta, era no entrem a parlar al vostre llenguatge, el vostre llenguatge no l'entenem. I aquí obre una altra perspectiva, Vull dir què pot fer una persona, dues persones al Parlament que parlin d'una altra manera, que, val, que valbocin un altre llenguatge. Doncs ser la figura decorativa de la cosa aquesta. L'altre no és caure a la reo cínica, és això que vam dit de ningú ens representa i ho vam dir posant-hi el cos, perquè no ho portem fins al final, perquè no ens organitzem això. És aquest poder destituent que ha d'anar enfonsant la institució, que ha d'anar enfonsant la legitimitat aquesta, és el que realment el s'hi feia por. Però és difícil, és difícil perquè és com viure no encaixant en el món, perquè de fet això un poder que destitueix és unes vides de les persones que diuen nossaltres no encaixem amb això. La, a, a, fa una setmana vaig estar a Montreal, a Canadà per una sèrie de coses perquè curiosament ho explico, a Montreal hi ha hagut una vaga de 8 mesos a les universitats, 2.500 detinguts i més o menys han parat l'augment de taxes. No? Vaig estar allà perquè em van convidar que parles de la força de l'anonimat en molts llocs i, bueno, i vaig acabar la, ensenyant el cartell aquest de l'Estat, de posa eh, del Club dels Estats i dient que les banderes no es mengen i que la crisi seguirà perquè la, la bandera no es menja i per molta sal qui posis. Bueno, la gent a Montreal, que és el model d'aquí, estava absolutament d'acord amb aquesta idea. No? Jo dic, el problema és és l'hora de la política. seguirgui fent la política micropolítica eh, semiartística que havien fet dinero gratis no, és insuficient, És insuficient perquè hem de donar deses a coses molt sèries. A l'acttual tot això és no podem alinem a cantar eh, el trabajo es una mi era d'acord, però hem de saber, solucionar coses, i sobre, per mi sobra realment la, la qüestió. I tàctic no el critico, ho pensem bé, però sembla insuficient, perquè la pregunta de veritat és aquesta. No? Hi ha una altra política, més enllà de trencar el codi d'aquesta política? No és no per acordar a nadie, però mm, pediríamos que les intervencions fos més breves, hi ha 8 paraules, que quin qui hablar parlar eh, aquí, o sea, no voy a decir que calle para siempre porque seguiremos hablando fuera de aquí tantas veces haga falta. Digamos, lo diga ahora y, y, y que seamos un poquito más sobrevivientes. Yo vinc d'un feudo del catalanisme de Girona. He estat a l'assemblea del 15M i vinc en un poble verges, petitó, on els carrers estan plens d'estelades. De, el discurs que heu fet tots dos estic bastant d'acord i primer lloc, la crisi no té una sortida socialdemòcrata, millor dir la, crisi, la sortida socialdemòcrata és, una, és, és la mateixa eh, que la liberal o sigui, no existeix llavors el, el problema és la distància entre el que estem eh, patint molta gent i el que podem fer per resoldre concretament eh, aquests aspectes. és el que ment més, més preocupa a mi en aquest sentit. El problema eh, ja podeu plantejar perquè no la segueixo, la identitat no té més que dir. Hi ha un punt, un punt decisiu que marca que separa i a la vegada relaciona el 15M i el 11S, que és eh, quan fa eh, o sigui la gent va a, a, a, al Parlament i és atacat per la policia, o sigui, vol que aquella llei no se compleixi? O sigui hi ha una destitució Parlament del Parlament? En canvi, com l'11S, eh, se va és constituent i va amb les firmes i s'abassen com si fossin cosins germans al, al, al parlament. O sigui, aquesta diferència penso que ja tenim que distingir nítidament perquè estem parlant i estem assumint el parlament com a única política a realitzar. De sobre el fronts populars el gran problema és que l'esquerra independentista, té models de fa 30 anys, no, 30, 40, 50, 60 anys, ha canviat la realitat. No és un front popular, no és, en tot cas seria una política més referida al 15M, però el front popular és una passat i que no té sentit. O sigui, avui, avui fem un anàlisi mínimament de la vida, diria que el front popular és una passat, no la idea, d'aglutinar el màxim de gent possible i, i de més. I després, jo a la millor, a la millor voto el, o, els el CUPs perquè ja he pogut desillucionar de els meus fills, jo sóc també un emigrant de Granada, d'aquesta dimensió eh, simbòlica d'horitzó de, de sentit els meus fills que votaran CUP però ja sense la idea d'identitària. Ells diran que mireu les vostres vides, què canviarà això? De veritat, o sigui, faré, estaré amb ells però ells saben que no ens representen. He pogut lograr, i és el que intento l'urar a l'assemblea de Girona, de dir que no que no nos representa i que això és la política real que tenim que portar a terme. però que hi ha moments determinats que el, sense donar-la -li l'importància al vot, sense donar-li la importància al vot, però sapiguem perfectament que no nos representa, ni en David Fernández ni l'altre altra i que jo seguiré donant un cop de bastó i per això la tobeta que és un bon cop de falc. Sí. Vale, Yo... Bueno, eh, Tornava una mica una cosa que hem parlat superanteriorment, però bé, bueno, que tot el tema de la manipulació mediàtica i de tal, a mi el que més em preocupa és com punyetes fer que, que la gent no caigui en aquesta manipulació i que tingui una miqueta d'esperit de, crític, perquè vull dir, quan s'estava convocant la manifestació de la Diada, feia pudor a manipulació per totes bandes, vull dir, només veien qui ho convocava, era de un segon, un segon, està molt bé la independència, però però és la de l'esquerra independentista tota la vida, no? Vull dir, gent que et deia, oh, és que els d'esquerra independentista convoquen a la mateixa hora un lloc diferent. No, no, perdona, és la tota la vida, la de la plaça Urquinaona, no la teva. Saps, coses així, i, i em preocupa molt perquè, o sigui, gent de la meva edat, suposàvem en progre, que dius hauries de veure certes coses, et diuen si tot el dolent que fetes fet és perquè els obligava el PP, un moment, que sigo estava aquí abans que el PP estigués a Madrid. I t'ho diuen i s'ho creuen, s'ho creuen super convençuts i tu els dius mira les dates. No, no pot ser, que miris les dates, que ho busquis. Vull dir, no sé com punyetes fer perquè la gent tingui ja no o sí, sigui, Que tinguin esperit crític, que pensin com ells els hi doni la gana, evidentment, però que no caiguin en la manipulació, que està estúpida. Perquè això és el que més em preocupa, més que aquí votaré jo és un... Déu meu, la gran majoria de la gent fora de l'assemblea amb qui parlo, em diuen sí sí, amb tal de tenir independència, voto SIU. Sí, I tu fas un moment, el mateix SIU que et va pagar, saps què està passant? No sé, m'estic com... bueno, repetint, això que és això el que més em preocupa a mi. No sé. Bé, eh, bueno, jo sóc militant de la CUP i no volia parlar perquè no, no contamina el, el debat però bueno, des del moderador m'han demanat que per al·lusions parlessi, llavors parlo. Eh, agra agraeixo molt les intervencions del Raimundo i del Santiago, comparteixo molt les seves, eh, les seves deliberacions que han fet avui, agraixo també molt la desconfiança perquè jo crec que aquesta desconfiança és la base no? de, la, de la democràcia si no hi ha desconfiança a la gent no hi ha un veritable control democràtic. Eh, s'ha parlat molt del, del control de el que s'ha de fer el que hem de fer la CUP, la, la CUP, si surt, el control que se s'ha de, de tenir. Jo crec que aquest, aquest control ho hem de fer efectiu, hem de fer que efectiu tots i totes, Eh, durant tota l la estona eh, venien a les assemblees, les assemblees la Coa han convocat assemblees obertes tant per triar si anàvem a les eleccions com els punts programàtics. De fet, eh, crec que aquest a la que es van fer a San Andreix es van fer unes quantes esmenes als, als eixos que es plantejaven. han sigut incorporades unes quantes. I jo crec que aquest mecanisme de, de control és que realment s'ha de fer efectiu, s'ha de desconfiar-. No? En cap cas, el vot a la CUP pot ser un vot més a la urna i oblidar-me d'ells durant 4 anys. Eh, jo crec que amb la participació de tots sí que fem el, la, la veritable unitat popular. Eh, aquí discrep amb, amb el Raimundo, m'ha fet gràcia no? la comparació, m'ha arribat a Sun, sí veritat que arribat a Sun és unitat popular. També lo era el govern de, de Salvador Allende de Xile. I, i, I discrepo així també el, el, no? el, el, el que el, la unitat popular sigui una, una qüestió que sigui antiga si de, de fa 30 a 40 anys. Jo crec que el, el, el, el, com dialectlèa marxista, les, les mh, coses s'han de contraposar a l'altra. I ara parlem de front popular perquè hi ha un front patriòtic. El, els governs estan fent un, un front patriòtic de cara a la independència, precisament per tallar d'arrel, tota la, la protesta, tota la dissidència contra la retallada eh, convergència, l'arram de la manifestació, el que està buscant és eh, precisament això: el, el, creat un front patriòtic i que es parli del concepte identitari sense parlar de res més. Eh, parlem de'independència i què vol, què, vol, què vol dir independència. Jo aquí també coincideixo amb el Raimundo, jo tinc amb el, amb el tema identitari tinc greus problemes perquè sóc andalús, he eh, visar a Barcelona, eh, per mi l'independència dir vol dir moltes coses també. Eh, però sobretot, eh, independència vol dir, Eh, independents de Madrid per suposat, independent de Brussel·la per suposat, però independent també de les elits econòmiques. No, no cal tampoc estar fora d'Europa, no, no cal estar... Fora, no, no és prou com estar fora d'Europa i està fora de l'euro, sinó que també s'ha de ser eh, socialment independent i jo crec que això només es pot aconseguir des d'una de cultura democràtica i des de les bases, des del municipalisme i des de, des de les assemblees populars petites com aquestes, com les que es fan a, a pobles de tot arreu de, de del país. Eh, continuant per això, si jo crec en el municipalisme i crec en la assemblea, què fa la CUP al Parlament? Jo crec, això també l'ha ja explicat el el remonto, tampoc ems tendré més. Però és necessari que higi algú quan es convoqui un atur en el Parlament que no balli al Parlament i que estigui fora aturant lo Jo crec que és necessari que quan hi hagi un, un, eh, una persona que s'ha suïcidat per un desnanonament, que balli algú i le col·loquia la cadira una soga a la cadira de l'Artur Mas, Que quan parli el Felip Push després de les carrregues de plaça Catalunya, no parli amb total impunitat i que algú li cridi a la cara que és un salvatge i que és un torturador. Jo crec que aquesta és la feina que ha de, ser, ha de fer la CUP Y si no la fa, eh, espero que todos vosaltres ens eh, digueu clar i que, que no estem fent pel per lo que s'eu votat. Molta gràcies. Bu bueno, eh, como que claro, el tema este de que hay que construir una nueva política, una nueva forma de ser, pues este es el centro, ¿no? Yo creo que de lo que se dibujaba en la plaza qué ocurre. Eh Yo creo que hemos el problema real no son las elecciones, el problema real es que no estamos teniendo un, un espacio de organización, de politización de la gente en la calle, en la vida cotidiana que sea efectivo. Este es el verdadero problema real para mí, ¿eh? O sea, ahora hablar de las elecciones yo lo, lo tomo como algo pe pesimista, o sea, yo, o sea, pues sí, me tocará votar a la CUP, pues se vota a la CUP, pero lo hago desde lo desde el pesimismo de que no hay un movimiento en la calle que, que tenga vida, que pueda dar incluso sus posiciones respecto a las elecciones más allá de cualquier partido político. Esto no, no está no está saliendo. Hay una huelga de aquí a dos semanas, lo recuerdo y, y me acuerdo que era un espacio de intervención que ciudad esta ciudad Barcelona siempre se la ha tomado en serio y es da pena los comités los comités de huelga que hay ahora mismo son mínimos, pírricos. La gente está en las elecciones y, bueno, mucha, muchas cosas así me, me provocan bastantes dudas. ¿Qué más? Creo que, que el tema, cómo afrontar y cómo lograr que nosotros nos juntemos un espacio, pues desactivar también los identitarismos, ¿no? Lo que decía el Raimundo, pero al contrario. O sea, hay, hay, hay una identidad también posmoderna que es que es atacar constantemente las otras identidades. Entonces, vamos a intentar hablarlo desde otro sitio. Intentemos aceptarnos desde la diversidad un poco. ¿Cómo es posible eso que va, le digamos al otro? Que el día que fueron, por ejemplo, la, la manifestación independentista, que fue el, el colmo del, de la observación de las banderas, que me daba miedo pasar por la por, la, por el centro, yo me, me acuerdo un gesto que fue que la Esquerra Independentista Barcelona hizo otra mani en otro sitio. El, el día que se esperaba, porque yo he militado en las universidades y es horrible, o sea, la izquierda independentista nunca te dejaba hacer una mani estatal. Oye, que esto es pues, mi sitio, que no sé qué, eran pesadísimos. Pues eh, esperando que estuvieran esa mani, vi otro gesto, vi que estaban haciendo otra mani con el tema social. Y dije, esta peña por lo menos tiene un poco de cabeza. Gestos contraidentitarios. ahí aunque fue una cosa... Un poco rico sea para algunos por ejemplo que fueron la man y tal fue un poco con, contra sí misma a mí me gustó después que hayan nombrado una a, al, al, al virus este que es david fernández ahí dentro no pues eh, es otro, que las asambleas abiertas pues esto es otro otro punto y, y bueno digámosle más cosas así eh, empecemos a tratarnos desde el cuidado no Para, poder crear, para mí sí que es interesante eso de la unidad popular, porque claro, si, si, eh, eh, lo que ha ocurrido es que cada uno tira a su lado. Tenemos una entropía, o sea, un, una, un mal gasto de la energía muy bestia. Cuando todo el mundo va a las asambleas de los barrios, en las universidades, en los puestos de trabajo, se va. Porque no hay una eficacia, no tenemos la capacidad de, de dirigir nuestro golpe. Él llamaba rabia. A lo mejor esa rabia de tenerlo claro cuál es el sitio donde tenemos que golpear. Pues si no logramos eh, de alguna manera sintonizar esa diversidad que tenemos entre todas y apuntamos hacia un sitio, eso, claro, para, no sé, cuando yo tengo, cuando estoy furioso, de alguna manera tengo un, uno, un objetivo claro, quiero decir, con bolonia nosotros nos pusimos muy furiosos, nos, nos, nos cabreamos un mogollón. ¿Cómo está pasando esto? Y, y todo el mundo reaccionó a partir de ahí. La gente lo visualizó. Ya no tuvimos que estar hablando tanto. Pues lo mismo tiene que pasar en las plazas y en el sistema que, que elijamos para crear esa nueva política que contra, que hacía el contrapeso a esa vieja política. no Entonces, os pedir eso, que, que reflexionemos. A lo mejor hay que acabar lo de las plazas, un, un, que no haya más asambleas, por ejemplo, y, y, y reflexionamos en casa cómo hicimos cómo hacemos las cosas. Y, y después volvemos otra vez, pero no sé, pensar el, el poder popular desde abajo, de, de cómo lo hacemos y, y no desde las elecciones y tal, me parece oportuno y no va a haber esa candidatura de Unitat Popular, nunca van a hacerlo, si no hay un contrapeso en la calle que sea equivalente, incluso mucho, mucho mayor, que les pegue de collejas a los candidatos, es lo que deberíamos hacer. Estic d'acord a gran part de, de la intervenció. Eh, jo em considero 15M i milito el un partit polític, Eh, hi ha una cosa que el 15M ens aglutina i és que volem canviar el sistema. Llavors ja pensava que avui discutiríem si el canvi, es pot canviar el, el sistema des de fora o des de dins. Jo sóc partidari de, de des de dins i celebro que la CUP es presenti perquè serà una, una força més que intentaran canviar el sistema des de dins. Perquè considero que és bo? Perquè des de fora, com estava dient en company, trobo que des de fora del sistema és molt difícil canviar-lo. Eh, ara mateix eh, les places estan buides, la gent s'ha anat cap a un problema identitari que ens han inculcat des de la manipulació que, que dieu dels medis de, de, de, de comunicació i és molt difícil lluitar en contra d'aquest sistema tan gran des de fora. Llavors, jo sóc dels, dels, dels que, considero que si vols canviar el sistema o has a de fer des de dins. És, potser congruent incongruent, ho Conec, el meu partit polític té deutes en un banc i en diversos bancs catalans, ho Conec. però no trobo, no trobo la manera de canviar el sistema des de fora. I aquest era el, el, el punt que volia, que volia expressar. I després una petita queixa que jo pensava que venia a una xerrada del 15M, no a un acte de campanya per un partit i jo he trobat que això ha sigut més aviat un acte de campanya que no una xerrada del 15M i llavors des d'aquí us, us informo que hi ha un altre partit polític que no és el meu que es diu escons en blanc i que també és un partit de queixa perquè és, tota la gent que vota en blanc pensant que està ajudant quan en principi estàs fent més cara a l'Escó i llavors estàs perjudicat els partits petits doncs per fi ha creat un partit que aglutinarà aquest vot blanc i que podria deixar buides les cadires de, del Parlament. Jo trobo que potser que una altra mètode de queixa bastant eficaç. Eh, només volia dir això. Sí, jo, antes de dar la palabra, quería aclarar que esto no está organizado como ningún acto electoral de ningún partido político, sino como un acto del 15M. Eh, lo que ocurre es que uno de los, de los ponentes, de alguna forma, ha hablado ...y los demás hemos entrado al trapo, nadie nos ha obligado a entrar al trapo... ...y, y, y, y se ha continuado por ahí, pero realmente además a los ponentes... como ...creo que como, como respeto, digamos, desde desde la organización del acto... ...no los hemos dicho de qué deben hablar y de qué no, son absolutamente libres... ...y, y, y, y bueno, pero en, entiendo... Tinc, bueno, suposo que com tothom, no moltes contradiccions a la vida i, i dia a dia. I cada cop més intento pensar encara em, em contradic a mi mateix més. Llavors no sé ni, ni, ni on arribar, no? però jo he sigut sempre partidari, de, per exemple, amb els nivells electorals és que mai m'han interessat. De fet, em sembla que havia votat als 18 anys i ja he arribat a Suna, com algo que jo, saps? i després mai més he, no he anat a votar, o sigui, el partidisme, m'ha semblat i tots els que em coneixen del poble saben que, que tots els partits m'han fet fàstic sempre i per lo tant mai he pogut anar votar. Llavors, en el moment en què estem, torno a dubtar. Jo crec que la lluita i la política està al carrer, està a les places, està a les assemblees, està a les accions, a les dos obediències i, i aquesta, aquesta política, com li deien aquí els amics de l'Oficina 2004, en, en el momento del Paloma, política nocturna, no hi antagonista que jo era un nénim, cada va ideig a aquests xerran amb unes paraules que no me capo d'entrar io i nadava ni tenia que acabar llegint llibres a veure què en tenia d'alguns d'ells. I, bueno, I sempre i he sigut partidari d'això, de l'acte de la subediència i del, i del nari. Ara bé, eh, amb aquests moments també m'he plantejat si, si podia ser una eina o no. Eh, el tema, de, per exemple, de, de, de, de la CUP, no? si podia ser una eina al Parlament. Ja que no creia en tots els partits tradicionals sempre perquè han estat subjugats al gran poder i al capital. Doncs, M'ha anat interessant i he participat en alguna assemblea de les que han fet obertes, que crec que és, que és, una, que és una gran eina com a apropament a, a, la, a, la, a la política del carrer. I, I front a això bueno, he, anat, he anat debatint amb mi mateix i tinc molt clar que no ens representen i vull que ningú ens representi. Però l'altre dia per exemple, el, el, el David Fernández va fer un, unes declaracions que vaig escoltar que van estar molt bé. que era, Jo no represento a ningú sinó a ells se'ns representen a mi. Això a mi em va causar una, una història molt... Saps? em va, em va dir, Jo com tinc també la, la sort d'haver estat... Conec el David i conec a molts dels que es presenten i crec que amb meus amics, perquè hem estat reben hòsties un al costat de l'altre, i crec que no, no em traicionaria mai a mi com a amic, llavors doncs em posa amb aquest dubte de cabron perquè et fiques aquí ara que encara t'hauré de votar o no sé si et voto, i et faig mal perquè te'n vas allà i ves a saber el que faràs allà. Però, però clar, llavors, eh, jo crec que si, si la gent que entra, ja et dic que el vot és per mi és el de menys i les eleccions és el de menys, però si jo aquest cop votaré, de moment queden 20 i escaig dies, a no sé que m'han penedet així, votaré. votaré a CUP. Però espero que, que és el que vaig oferir a dintre de les assemblees obertes, és de dir, recordeu que no ens representeu, que som nosaltres, els que us representem a vosaltres, que sou els que heu d'estalar d'una manera antagonista i trencadora i no n'ha fer un seguidisme de res, no haver si ara vo el d'allò no no a fer a, a fer esclatar el, el, el, el parlament, des de dintre, mentre nosaltres l'estem paralitzant des de fora perquè, perquè no puguin entrar i suposo que el dia aquell que està de, de tornar a paralitzar no serà el mateix que un dels que estarà dintre estigui paralitzant els altres. Llavors, jo crec que un altre canvi visual, almenys a nivell, diria, a, a, a, a nivell eh, visual de, de, de la població, diria alguna cosa està passant i espero que, que no sé si és unitat Popular, si és des de la base dels anys 30 o no, jo crec que les coses han canviat molt i hem d'evolucionar i, i, i tots com a persones i com a política eh, eh, s'evolucionar. Bueno, acam I des d'aquí eh, crec que la lluita ha d'estar al carrer demarat. i ells han d'estar al, al nostre costat al carrer. quan sigui un polític més, pues, la veritat seguiré sense, sense votar, com he fet sempre. Ja, ja, el eh, Raimundo havia demanat la paraula i hi ha dues persones més, tallem aquí. Però abans que marxiu tots hi ha una companyia al fons que els diu Gemma, que està recollint firmes per l'harmonia perquè l'harmonia tingui el local que li pertoca des de ja fa anys de lluita aquí a Sant Andreu. Si us plau, abans de marxar tots els que n signat aneu a la gemma que té l'assinatura. Per la meva part vull agrair al Santiago i a Raimundo la seva generositat un diumenge al matí de que nos han donat el millor que té el ser humà, que és el seu temps de OSI i ells, pues, generosament no ho han tornat a donar una altra vegada. Ara parlaré a Raimundo que ha demanà la paraula i després està el Carles i el Carlos, el Carles i el Carlos. ¿vale? I aquí ja té Gràcies. Rapidíssimament. Bueno, um... A veure, eh, consell politològic, si no voleu votar CUP, no voleu votar CUP només faltaria, eh? però no voteu Convergència i Unió. Ni, i, què, i, I què vol dir, atenció, Perquè votar Convergència i Unió no només és ficar la papereta de Convergència i Unió a les urnes, atenció a això. Eh? El vot nul no és el mateix que el vot blanc, eh? el vot blanc és un vot vàlid, el vot vàlid afavoreix una, un còmput on la llei de don afavoreix els partits grans, atenció a això, no és innocent. Uh, penseu una cosa. Penseu també, per exemple, com sobiranistes i e independentistes, paradoxes del sistema polític, si uh, es vota Esquerra i la CUP no entra entre un independentista més, si les cop entren per aquestes coses del sistema proporcional entren tres independentistes més. paradoxalment votar independentisme, és més votar CUP que votar. I no, no, per, no per una qüestió d'essències, sinó per una qüestió de còmput i de càlcul electoral. Eh? Um, i, I una qüestió que em sembla fonamental eh, el sistema mai es pot canviar des de dins, perquè hi ha de fet una cosa que l'explica molt clarament, Eh, coneixeu la història del baron de Muhausen. El baron de Muhausen és un personatge mitològic eh, que, treu, eh, que tira, tirant de la sobre pobre cua capa de sortir de l'aigua. Eh? És a dir, aquí hi ha una qüestió que és bàsica, eh? és lència, la teoria de l'ència, l'agència política. És a dir, eh, no hi ha cap manera participant d'unes determinades regles, com deia molt encertadament, d'aquest còdi que deia en Santi, no hi ha manera participant d'aquestes normes de sortir d'elles. Seria com intentar negar la llei de la gravetat funcionant en un sistema amb llei de gravitaitat. Per tant, no hi ha manera. Només hi ha manera sortint fora. Però més encara, aquest fora i aquesta és la punyeta, avui en dia és molt difícil d'identificar perquè perquè clar, eh, nosaltres el, el món de la vida ha sigut absolutament ha estat absolutament colonitzat per les formes de, no? d'organització de, de la producció, perquè nosaltres treballem fins i tot quan estem somniant, perquè al somniar generem desitjos amb els quals fosdes per fer compres i amb el qual al final, eh, fem funcionar l'economia i, i, i fins i tot dormint i somniant estem, eh, al servei de la, de la valorització capitalista, no? I doncs, ehm, aquest sistema, que imaginar un fora, eh, Eh, és, és realment difícil eh, això ens portaria a un altre debat eh, però sí que és cert que ja que estem a dins no és el mateix pivotar eh? Eh, tirant de la pròpia cueta no? no és el mateix pivotar eh, a dins del règim, no del sistema polític, règim i sistema són coses diferents que a dins d'un determinat règim trobar un exterior i des d'aquest exterior fer esclatar i fer trencar les regles i els procediments del propi sistema, perquè per sort el comandament eh, és irreductible a la vida i sempre hi haurà vida perquè si no no hi haurà comandament. I aquí és on hem de començar a pensar al món de la vida i com des del món de la vida eh, fem. Per a mi eh, és absolutament decisiu eh, canviar el codi. O sigui, sense autonomia un codi autònom, sense un codi autònom, si un còdi autònom, estem perduts. Ara si puntualment i contingentment, en aquestes circumstàncies i en aquests candidats i en aquestest eh, Podem fer una petita jugada contingent a dins de la perspectiva general de mobilització social en la que hem de continuar i insisteixo que el meu acte central de campanya és la vaga general, doncs endavant crec que mereix la pena, uh, més que res perquè tampoc és que ens faltin espais, aquí tenmunt. És a dir els espais hi són i els es trobarem. Gràcies. Bueno, jo penso i la història m'ha demostrat mil i una vegades que les eleccions, com deia el company, segueixen per res. Vale? O sigui, votis aquí votis. Per molt que vagi amb bones intencions, el final que acaba demanant són els bancs i són les empreses. Desenganyem-nos. I la història ens ho ha demostrat moltíssims cops. Des de Kennedy, i tot Obama va entrar amb bones idees al principi i el van frenar, no sé vol tra que un record s a 1011S em recorda de Xile, on el poble democràticament va elegir un govern que d'òlicament era pel poble i no van trigar a gent a fotos din un cop d'estat i enjar-los a la merda. O sigui, això aixòm' demostra per lo que serveix a, anar a votar. Vale, i això me'n recordo un, un cop al 15m, un noi que va dir que em va fer gràcia, que va dir: "Igual que fotrà un polvo cada quatre anys no és vida sexual, tirar un paper a una urna cada 4 anys no és vida política. Eh. Vale. Llavors una miqueta el, el que jo crec que hauríem de fer no és com comentartar company les eleccions no serveixen per re i rendir-nos, sinó crec que tenim molta, molta força. però hem de lluitar políticament des d'una altra manera. Cada acció que fem a la nostra vida és una acció política i en comptes de, de parlar de les eleccions com si fos un món bon paral·lel, un món bon a part, no? on, a veure què decideixen allà, descendre o tocar de peus a terra en el nostre dia a dia, en la nostra quotidianitat i allà podem fer coses on realment tenim moltíssim poder. Coses com anar a manifestacions, fer vaga o el que creiem, en comptes de tenir els diners a la Caixa o al Santander, que són els complables de que jo ara estigui menjant merda, doncs treure'ls d'allà i tenir-los a casa o passar-me a una banca ètica. En comptes de tenir l'electricitat de Mendes, ara tenim una alternativa que es diu Som Energia, doncs ja no estic alimentant també el règim. I la cosa que s'acudeixi, però la cosa és fer coses. El problema és quan no les fem. El que ens esclavitza és la comoditat, és la passivitat. Si seguim sense fer res, estem aturcant el que fa coses que les segueixi fent. No és com jo de qui calla atorga. Oh és que hem estan foent, molt bé, però és que tu no fas res el respecte, clar quet estaestm foent. I jo el que crec que hem de fer és aconseguir empodar-nos de la nostra vida, de la nostra realitat. i, i si volem que el món canvi, primer hem de canviar, mateixos, canviar un mateix. No? I això o si sigui, ara també m'han recordat, va dir un, fa un temps fa poc, que, molt bé ara ens juntem uns quants, fem la revolució, arribem al poder, li diuen, té poble, decideix, per fi tens el poder, pots triar i el poble et diu, molt bé, molt bé, ja ves ja fent tu que ja ja em sembla bé, doncs pues crec que és el nostre problema no? que hauríem de començar a implicar los una mica i a prendre cartes a la nostra vida del dia a dia. Jo no pensava parlar però m'ha dit que parli com per acabar, gràcies per estar aquí i escoltar-nos uh, diguem, com jo he de defensat el Pablo i tots aquest saben d'una posició molt nihilista, dura de fer del voler viure un desafiament, de que no hi ha horitzó, de que la política només pot ser nocturna, ja dir no identificar-se, de destruir, deodi. Tot això ho segue això defensant, però ara tinc un fillet aquí i una nena allà i lavors també ha de construir una miqueta, dir això vale. Bueno, Carlos es la última intervención creo ¿No? Pues entonces muchas gracias a todos y seguimos y, y, y, y seguimos adelante.